čas žili všetci v kráľovstve šťastne Kráľ už nenútil Alžbetku do vydaja A ona naoko skrotla a správala sa tak Ako sa na kráľovskú céru patrí Netrvalo to však dlho Alžbetka pomaly zabúdala na strašné zajatie u večerného kráľa I na slubi, čo po vyslobodení dala otcovi Prirýchlo si zvykla na pohodlie a bezpečie a tak jej samolúbosť a pícha začali opäť vystrkovať rožky. Služobníctvom pohrdala, z dvorných dám si robila posmech a pýtači nikto jej nebol dosť dobrý. Kráľovič Samuel sa predčasom vybral do sveta hľadať si nevestu a tak sa kráľ trápil s prostorekou cérou sám. Ako by starostí nebolo dosť, Samuelovú neprítomnosť využil na svoju pomstu veterný kráľ. Poslal na kráľovstvo troch ozrutných drakov, ktorí kántrili stáda dobytka a desili dedinský ľud. Starý kráľ už nevládal ochrániť svoju krajinu a tak dal vyhlásiť, že ten, kto vyženie alebo zabije drakov, dostane, čo si len zapýta. To, čo si nechal roztrubiť po svete, otec, aby si hodzaky niktož zažiadal, čo mu napadne? A čo, keď budeš žiadať o moju ruku, ha? tam nečakáš, že sa vydám za prvého ozembucha, čo sa pobije s drakom? Alžbetka, Alžbetka. Čo sa to len s tebou porobilo? Hm. Keď už nie na mňa, tak myslí aspoň na tých úbohých ľudí. Hm. Drací im denne naháňajú horvozu. A koľko pastierov a kráľovských stád už pokantrili. Dobre, dobre. Keď už sa nájde taký, čo všetkých troch drakov zabije, možno máj bude hodný. Lebo ja chcem len toho najsilnejšieho, najodvážnejšieho a najkrajšieho muža, čo chodí po svete. Hmm, prískoro si zabudla na príučku. Ešte na seba privoláš ďalšie nešťastie. Ale neprorokuj otec. Neviem, prečo majú všetci starí ľudia pocit, že musia stále poučovať a dávať múdre rady. Bude to vzrušujúce. Všetci tie hrdinovia, čo sa sem budú valiť z celej krajiny, aby zabili draka a dostali ma za ženu. Tie súboje! Juuj. Ale to ti hovorím, otec. Vezmem si len takého, čo mu nebude páru na svete. Na kráľovský dvor sa zoširoka zďaleka hrnuli odvážni muži. Bohatí i chudobní, mladí i starí, krásni aj škarečí, od výmyslu sveta. Ale Alžbetka sa svadby naozaj nemusela obávať. Niektorí si hrdinstvo rozmysleli hneď ako prišli, iní zutekali, keď len z zdialky zbadali o zrutných drakov. Najodvážnejší sa pustili do boja, no nikomu sa nepodarilo premôcť ani prvého z drakov. Alžbetka si z toho ťažkú hlavu nerobila. No o čo bola ona bestarostnejšia, o to ťažšie bolo starému kráľovi keby sa aspoň ten Samuel chcel vrátiť. Kto vie, kde sa po svete túla, o našom nešťastí netuší. Naozaj sa nenájde hrdina, ktorý by nás zachránil. Dlho predlho sa v kráľovstve nikto neukázal. Až jedného dňa prekročil hranice kráľovstva akýsi mládenec, čo nemal ani potuchy o nešťastí, ktoré postihlo túto krajinu. Úbožiak už na pohľad, otrhaný, vychudnutý, v jednom vrecku šum, v druhom fuk. Ale predsa mal voľačo, čo nikto iný. Po nebohých rodičoch mu ostala píšťalka a sekerka. No to už je len majetok, poviete si. Neboli to však obyčajné veci. Ak na píšťalke niekto zapískal, Všetci okolo museli tancovať, kým jej zvuk nestíchol, a sekerka zas sama rúbala, kým jej majiteľ nepovedal dosť. Mládencovi však hlavne nechýbala dobrá nálada, veľké spravodlivé srdce a odvaha. Tak ako bol, pobral sa rovno pred kráľa a vypítal sa do služby. A ty si hádam nepočul, aká hrvoza postihla túto krajinu? Veru nepočul, pán kráľ. Nepočul, nepočul, iste, že nepočul. Lebo keby si bol počul, tak by si sa tomuto kráľovstvu míľovým oblúkom vyhol, tak ako všetci ostatní. Čo by som sa vyhýbal? Išiel som rovno za nosom a dostal som sa až sem. Som a hľadám si službu. Hm. Tu by ti rýchlo vyschla pastierska píšťalka pri ústach. Na našich pastvinách sa usadili Traja ozrutní draci. Nikto sa k ním neopováži ani priblížiť. Draci? Traja? Ó, traja sú menej ako štyria a menej ako päť. Ja sa vašich drakov nebojím. Len ma prijmite za pastiera. Rád sa tým obludám pozriem na zúbky. Páčiš sa mi, mládenec. Smelý si. Aj, ľúto mi je posielať ťa na smrť. Len ma pokojne pošlite, pán kráľ. Nemám už na svete nikoho, komu by som chýbal. Dobre teda. Hoci mi je ťažko, príjmam ťa do služby. A neboj sa. Ak sa ti podarí vrátiť sa z paše živý, nemnie ťa odmena. Ráno na svítaní sa mládenec vybral na pastvinu so stádom oviec. Onedlho prišiel na zvláštnu lúku, čo bola celá medená. Ovce sa začali pásť a mládenec si pokojne lahol do medenej trávy. Netrvalo dlho a zdvihol sa obrovský vietor. Ovce znervóznili a začali sa zbiehať do hrbky. Odrazu nebo zastrel veľký mrak. Ale kdeže mrak? To obrovský drak so šiestimi hlavami pristával na poli. Šervia Gothrhany, ako sa opovažuješ vyvalovať na moje ruke? Pasiem tu ovce. A čo? Ty si nepočul, že kto sem príde, musí tu aj skapať. Ah, to sa ešte uvidí. Iní hrdinovia tu už boli a keď ma zbadali, vzali nohy na pleciach. Vidíš? A ja nie. No, toto boli tvoje posledné slova. Opovážlivý vec. Rozviapem ťa na 6 kúskov, aby si každá moja hlava na tebe pochutnala. No, nedbám. Aby ti poriadne vytrávilo, zahrám ti niečo hreské do tanca. 600 dračích jazykov, čo sa mi to robí s hlavami? Sami od seba poskakujú... Pôj, e, 50 tu ako draká z rečnej karavále. A nemôžem prestať dió... No vidíš, aká je z teba baletka. Uh. <laughs> baletka so šiestimi hlavami. Moje <laughs> neprestať píska dosť už. Dnes už len už nevlácem <skrý> Slibujem, že sa čo ani nedotknem Keď mra tej píšťalke naučíš Takže pán drak chce byť muzikantom O dobre teda, nech sa páči Naučím ťa pískať Ale s tými pazuriskami na labách to nepôjde Treba ich obrúsiť Mládenec naštiepil poriadny konár A kázal drakovi strčiť doň laby Hlúpy drak ich tam bezmeškania vobchal. Rýchlo už správ tú lebo mi labi od bolesti odpadnú. Najprv mi povedz, čo mi za to dáš. Labky moje úbohe. Dobre, dobre. Dám ti jedno medené jablčko a k nemu prútik keď to jablčko prútikom šibdeš, hneď sa pred tebou zjaví medený zámok. Nájdeš v ňom bohatstva od výmyslu sveta. Mládenec jablčko s prútikom vzal a hneď aj vyskúšal ten zázrak. Keď po jablčku šibol, zjavil sa mu nádherný zámok. Vošiel doň a naozaj tam našiel veci, aké ešte nikdy predtým nevidel. Vzal si však iba jedno medené pero, čo našiel v medenom pohári na stole. Vyšiel zo zámku, šibol prútikom a pred ním ležalo zas iba to medené jablčko. A teraz ma pustíš. O oh, to určite, aby si ďalej desil ľudí a kantril dobytok. Sekerka, rúbaj! Keď odpadla posledná dračia hlava, odložil mládenec sekeru, skontroloval ovečky a vybral sa naspäť do zámku. Medené pero si zastrčil do vlasov a to žiarilo široko ďaleko. Pred zámkom ho však odložil do plecniaka, aby zbytočne nepútal pozornosť. Celý zámok bol od radosti hore nohami, že sa mládenec vrátil z paše živý a že mu ani jedna ovečka nechýba. Mládenec! Naozaj si to ty, živý, zdravý a celý Ani nevieš, ako veľmi si ma potešil Rozprávaj, ako sa ti podarilo premôcť draka Ale to nestojí za reč oh, Nebudem ťa nútiť, isto si unavený Povedz mi teda aspoň, čo si želáš za svoje hrdinstvo Splním ti každé želanie Priskoro je na odmenu. Veď ešte dvaja draci čakajú na príučku. Prosím vás len o službu na zajtrajší deň. Si nie len odvážny, ale aj veľmi skromný. Nerád by som ťa znova vystavil nebezpečenstvu. Ale ak si to tak želáš, dobre. Zverím ti aj ďalšie svoje stádo. Mládenec sa utiahol do svojej izby, aby si trochu oddychol. Keď tu zrazu... Dobrý večer, mládenec. Dobrý večer, princeznička. Čo mu vďačím za tvoju milú návštevu? Prišla som si počosi. Dal by som ti hoci aj modré z neba, lenže ja nič nemám. A predsa máš to medené pero, čo sa ti blišťalo vo vlasoch na celú krajinu. Medené pero? A kde by som javoľačo také zobral? Viem, že ho máš. Videla som ťa z okna, keď si sa vracal z Paše. Keď videla, tak videla. Daj mi ho. To je rozkaz? Pravda, že rozkaz? Neostáva mi teda iné ako posluchnúť. Nech sa páči. Tu je. Mm, aké je krásne. Ako nádherne žiari. <laughs> no čo pozeráš? Choď radšej spať. Aby si zajtra neprišiel o hlavu ty namiesto Draka. Na druhý deň skoro ráno vyhnal mládenec na pašu stádo kráv. Kráčal ešte odvážnejšie ako deň predtým, lebo si už overil čarovnú moc píšťalky aj sekerky. Ani len nepomyslel na nebezpečenstvo, ktorého čaká. Hlavu mal plnú krásnej princeznej, čo si od neho vydrankala medené pero. Zapáčila sa mu, no jej spôsoby ho hnevali. Ako tak premýšľal, ani nezbadal, že sa ocitol na striebornej lúke. Kravy sa ani poriadne nestihli roztrúsiť, keď oblohu zastrela Čierňava. Obrovský hlavý drak pristál rovno pred ním. No len si prskaj, šľahaj si tie svoje plamene. Vediať ťa naučím tancovať. A všetko bolo tak, ako deň predtým. Mládenec tentokrát dostal strieborné jablčko a zo zámku, na ktoré sa premenilo šibnutím prútika, si odniesol strieborné pero. Zastokol si ho za klobúk a tešil sa z jeho lesku. Tesne pred zámkom ho opäť schoval do plecniaka, no bolo už neskoro. Princezná ho zbadala a ešte v ten večer pekne krásne od mládenca vydránkala. Na tretí deň vyhnal mládenec na zlatú lúku stádo koní. Tam ho už čakal najhorší dvanáct hlavý drak. Všetko bolo ako dva dny predtým. Píšťalka pískala, drak si predsvičil laby a zakrepčil si po lúke. Sekerka rúbala, zo zlatého jablčka bol zlatý zámok a mládenec si zaklobúk zastokol zlaté pero. Dúfal, že vďaka nemu sa opäť stretne s tou, ktorá sa mu tak veľmi zapáčila. A nemýlil sa. Princezná ho vyzerala už pred bránami zámku a mládenec jej vložil do rúk, tentoraz celkom dobrovoľne, zlaté pero. Pri pohľade na krásnu Alžbetku mu srdce len tak poskočilo. Teraz už vedel, akú odmenu si vypýta za svoje hrdinstvo a tak smelo predstúpil pred kráľa. Záchranca náš najmilší Vyslobodil si túto krajinu z hroznej nočnej mori. A patrí ti odmena, akú si zapýtaš. Vyslov svoje želanie. Najjasnejší kráľ, som jednoduchý človek a tak jednoducho poviem, čo mi prirástlo k srdcu. Vaša dcera je prekrásna, i keď trochu pišná a samolúba, no keď sa na ňu pozriem, srdce mi poskočí. Pred ňou som bezmocnejší ako pred drakom. Alžbetka, Príjmi moje úprimné vyznanie lásky a staň sa mojou ženou. Čože? Ja? Tvojou ženou? Mám sa vydať zatrha, na ktorý smrdí dobytkom ako posledný koniar? Na to všetci zabudnite. Ja a taký strašiak do poja? Alžbeta! Okamžite prestaň. Či si nepovedala, že ten, čo zabije všetkých troch drakov ťa bude hodný? Pokaz, že ich zabil on. To sem mohol hodzaký ťapák makový prikvitnúť a vyhlasovať sa za hrdinu. Drakov už naše kráľovstvo možno omrzelo a tak odleteli strašiť inde. A ja sa tu kvôli tomu mám obetovať? Takže ty takto, princeznička. Dobre, nebudem sa vnúcovať. Idem, odkiaľ som prišiel. Ale ty si pamätaj, že za svoju hrdosť a píchu budeš kruto potrestaná. S Bohom. Nešťastný kráľ Darmo vyčítal Alžbetke Ako sa zachovala Dobre vedel, že ak ju nezmenila Príučka od veterného kráľa Ani mládencovo hrdinstvo A dobré srdce Sám to ťažko dokáže Navyše, nech bola Alžbetka Akákoľvek Mal ju stále rovnako rád A tak sa onedlho nechal nahovoriť Na jej ďalší Šialený nápad Mám pre teba dobrú správu, otecko Vydám sa ale nebude to také jednoduché. Prikázala som postaviť vysokánskú väžu. Do prvého okna som zavesila medené pero. Kto do toho okna vyskočí a uchytí to pero, za toho pôjdem. Na nádvorí sa zišli rytieri zo všetkých kútov sveta, no ani jednému sa nepodarilo úlohu splniť. Keď to už vyzeralo, že sa všetci odvážlivci minuli, pridsválal na medenom koni rytier v medenej zbroji. Na nič nečakal, popchol konia do cvalu, na prvý krát vyskočil až k oknu a uchytil medené pero. Aržbetka, na čo čakáš? Podaj ruku svojmu ženíchovi. No určite. Keď prišiel medený, môže prísť aj strieborný. Dám do druhého okna zavesiť strieborné pero a počkám si na lepšieho ženicha. A všetko sa znovu opakovalo. Keď to vyzeralo, že sa nikomu nepodarí vyskočiť až k striebornému peru, pricválal na striebornom koni strieborný rytier a na jeden výskok ho uchytil. Ale aj strieborný rytier sa Alžbetke málil a tak dala do najvyššieho okna zavesiť zlaté pero. Kráľ sa na jej nenásitnosť a prieberčivosť už naozaj nahneval. Stačilo, cérenka. Dosť bolo výmyslov. Za toho, čo získa zlaté pero, sa vydáš, či to bude zlatý rytier alebo najposlednejší chudák. A ak nie, vyženiem ťa z kráľovstva a prestaneš byť mojou dcérou. V tom však na zlatom koni pricválal zlatý rytier a uchytil posledné zlaté pero. Toto je ten pravý. Zlatý ritier sa stane mojím mužom. Pristúp ku mne, rytier, a podaj mi zlaté pero. A si naozaj rozhodnutá stať sa mojou ženou, princezna? Teba som si vybrala. Budeš môj a ja tvoja. Beriem ťa za slovo. A všetci tu prítomní súmi svetkami. Len sa mi dobre prizri, princeznička, a pozri sem. Okrem zlatého pera mám aj strieborné a medené, pretože to ja som bol všetkými tromi rytiermi. Ale to nie je všetko, moja milá. Dám si dole prilbu a teraz mi poved, či ma spoznávaš. Áno, som to ja. Ten mládenec, čo zabil troch drakov. Som to ja, od ktorého si vymámila tie tri perá. A teraz príde moja odplata. Všetky tie vzácne veci, čo mám oblečené, som si požičal od môjho pána. Som len obyčajný chudák. A ty teraz pôjdeš so mnou a budeš slúžiť môjmu pánovi. Tak ako ja Preboha, len to nie Otecko, pomôž mi Máš, čo si chcela Stala sa z teba hrdopíška Teraz budeš pykať Nepoučila si sa u veterného kráľa Si namyslená A protivná viac ako predtým Dobre ti tak Nemôžem tomu uveriť Nechcem byť slúžka keby sa tak dalo všetko vrátiť späť. A, a, a... <tíž> a tak sa Alžbetka vybrala po boku svojho muža slúžiť. Mládenec si veru vymyslel tvrdú pomstu, aby zmekčil na srdce. Zaviedol ju do troch zámkov, kde celý rok musela robiť tie najhoršie práce. Počase prestala reptať, a z namyslenej princeznej sa stala skromná dievčina, vďačná za každé milé slovo. Po roku, keď už nebolo ani stopy po starej hrdopíške, rozhodol sa mládenec ukončiť jej trápenie. Poď ku mne, žena moja. Rok si drela ako posledná slúžka. Naučila si sa pokore a stála si pri mne v dobrom i v zlom, Bez reptania. Zabudla si, že si princezná. Ja som však na to nikdy nezabudol, Nechcem, aby si sa so mnou ďalej trápila v tejto biede. Dávam ti slobodu. Ak chceš, môžeš sa vrátiť do svojho zámku Godcovi. Odísť od teba, milý môj. V nejakom prípade. Čo si sme už za ten rok ušetrili? Ak poslúžime ešte rôčik dva, možno sa zmôžeme aj na malú chalúbku. Budeme mať krdel detí a... Zadržal Alžbetka. Vidím, že už naozaj nie si tou namyslenou hrdopíškou, ako si bývala. Trest sa skončil. Zaslúžiš si vedieť pravdu. Ja som pánom tých troch zámkov a ty v nich už nebudeš musieť slúžiť. Môžeš sa stať ich paňou, ak budeš chcieť. Takže ty si ma oklamal. Ale je pravda, že som si to naozaj zaslúžila. A hoci aj v sedliackých šatách hm, bolo mi s tebou dobre. Ja ti za tú príučku vlastne ďakujem, milý môj. Roztopil si kameň, čo som mala na miesto srdca. A ja chcem za to navždy verne stať po tvojom boku. Alžbetka moja. <gül> tak to už na svete chodí. Cesty osudu sú nevyspytateľné a ľudská duša potrebuje zažiť ťažké skúšky, aby mohla rásť. Kto je pyšný, bude vysmiaty. Kto nesplní svoje sľuby, bude oklamaný. A vy... Poučili ste sa tiež z príbehu Hrdopíšky?